Kapan dilakukan sujud sahwi dan apa yang dibaca ketika sujud sahwi? Eh, eh, eh, bi, sujud sahwi dia mada nisbah tashrih nisbah tashrih bisa-bisa atau bisa-bisa. Itu tashrih atau disyaratkannya sujud. Bisa berbisa sahwi. Kalau ditanyakan kapan dilakukan sujud sahwi, ya ini tentunya terkait dengan sebabnya. Sujud yang dikerjakan dikarenakan seseorang dia sah atau dia lupa. Ia, ya. ketika dia terlupakan, ya dia terlupakan salah satu amal yang wajib pada sholat, maka dia disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi dan sujud sahwi hanya pada amal yang wajib yang ditinggalkan pada ibadah sholat hal ini yang disyariahkan seseorang mengajakkan sujud al-sahwi Adapun amalan yang sunnah tidak misalnya seseorang dia lupa membaca doa al-istiftah dan suju sajid sahwi tentunya tidak karena doa al-istiftah bukan termasuk amalan yang sunnah bukan termasuk amalan yang wajib jika sesorang dia lupa baca surah setelah al-fatihah juga tidak sujud syahwid. Tapi eh, kalau sesorang dia lupa membaca al-fatihah, sujud-sujud syahwid tidak, ya, dikarenakan al-fatihah syaratul dan dia lebih tinggi dari, wa, dari wajib. Kalau sesorang menegakkan syaratul shalat, ya ini kalau dia dah masuk dalam jil seiban namanya rukun, maka dia shalatnya ha fa, asyita. Salatnya batal Salatnya batal ya, ketika seseorang dia lupa rukuk dia terlupakan sujud terlupakan tasyahud ya baru dia mengerjakan sujud, sah sujud sahwi Dan sujud sahwi ya ada khilaf di kalangan ahli ilmu ya ada yang beberapa uh, detail masalah ini ketika dia terlupakan setelah salam dia terlupakan sebelum salam ya Apakah jika sujud sahwi dan selainnya Ada sejumlah hadis yang menyebutkan hal ini Khilafihi masyur Lakin Yang Kalau anda sendiri cenderung Bahawa suci sahwi Dia di ala khiyar Di ala khiyar pada bentuk Sahwi atau bentuk lupa apapun juga Ya Bentuk lupa apapun juga, apakah dia teringat Setelah dia kerjakan Apakah dia teringat dia teringat setelah dia sempurnakan Atau teringat saat dia mengerjakan Atau sebelumnya Kapan terjadi? Dia ala khiyar mengerjakan Zudhu Sahwi sebelum atau setelah salam Baik itu setelah dia menambah satu rakaat Atau tidak menambah satu rakaat Ini ala khiyar Ada hadis-hadis yang ada Walaupun datang dengan beragam penjelasan Dia seolah-olah mengerjakan bahawa Kalau dia terlupakan hingga menambah satu rakaat Maka dia salam setelah Rasul Sahwi setelah salam kalau tidak maka dia sebelum salam ini tidak menunjukkan hal sebacam itu hanya menyebut hanya menyebutkan jika pernah terjadi seperti itu pernah terjadi seperti itu jadi merupakan salah satu usul usul madzhal usul tashrih usul sy syariah bahawa apabila tidak terdapat e, penekanan pada kaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak penekanan pada penyampaian kaul hanya berupa hikayat perbuatan ini tidak menunjukkan pemisahan hukum dengan hukum yang lain. Hanya menyebutkan bahwa ini pernah terjadi Nabi lakukan. Ini pernah terjadi Nabi lakukan seperti ini. Dan seperti itu tentunya hanya menyebutkan atau hanya mengindikasikan bolehnya seorang mukallaf untuk memilih salah satu di antaranya. Kenapa yang paling mudah, yang paling mungkin dia kerjakan, maghizah dia kerjakan. Ia dan sujud sahwi dia kerjakan dua rakaat. Jangan doa, ya rakaat. Ini, ini di syarh oleh sebahagian ulama. Kenapa dua rakaat? Sebab takfif dari salah, eh, ya, meringankan dari apa bentuk salat. Dari kah salat tersebut menjadi dua su, dua susud. Alhamdulillah di sini, ya, dibaca ketika shalat sahwi dibaca kerana tidaknya dalil yang khusus dalam hal ini, eh, boleh dibaca, ya eh, doa yang serupa dibaca ketika sujud kita dibaca pada sujud as sahwi. Ini bacaan kena sujud as sahwi. Kalau ya, sampai di sini, ya, terus juga ekoh tejamian. Ketika seseorang dia manja faham sujud sahwi. Lantas ketika dia sujud sahwi dia lupa. Apakah dia sudah sujud dua dua kali atau baru satu kali? Pemahdah alehi. Ah, sujud lagi? Kalau sujud dia lupa lagi. Ah? Tak pernah jadi sesuatu yang ini ikhwan ketika belajar usul, kalau ikhwan aruksa mana tidak ringankan lagi. Jadi lahir aruksa, aruksa mana? Ah, la la, mungkin perasan. Jadi aruksa sahwi aruksa kerana takbir salat ini tidak merupakan keringanan lagi, ya? Masya Allah Taala. <coughs> ya jadi kata yang anda lupa pada sujud sawi atau sujud lagi seingat anda, yang tidak usah lagi sujud sawi lagi. Yeah, Masya Allah Taala.